Arkaitz ezbetea eta leku sendo zein haulagoekin. Mila bederatzireun eta berrogeita amalau eta bimila eta bederatzigarren urte bitarte, urtero berrogeita mar zentimetro janditu urak, eremu haulenetan, eta amabost zentimetro aldiz eremu sendoenetan. Diagnostiko bat egin du ego lapurdiko irigintzak. Argi uzten duena lapurdiko kostaldean ezin izanen dela irigintzarako politika berdin bat aplikatu sekaitz edota gertakari natural batek Prooka lezakena aurre ikusten dute azken urteetako datuen arabera. Ez dute beraz datu zehat zehatzik ematen ahal bai ordea aurre ikupen bat. Gagni ingeniak ikerketa honetan parte hartu du eta egoeraren berri ematen digu. Alors, ikerketa hauek joan den menderdiko datu esker batazbesteak egitea albidetu digute datozen, Amar eta hogeita urteetan egoera zein izaten alden jakiteko. Baina dena, guneka aldakorra baita. Sektoreka begiratu behar da. Baliteke fenomeno naturalak medio... Gune batzuk, biziki kaltetuak izaitea, edo ez. Ikerketa honek ekostaren kudeaketak nolakoa beharko luken aipatzen du. Lokal mailan, ere bertan, datozen hamar eta hogeita hamar urtea ibegira erran bezala. Eta, e, e Kalteak, ahalik eta txikienak izan daitezen da besteak beste Ikerketa honen helburua. 2012 garren urtean hasi zuten eta 2012an bukatzea espero dute.